A ràdio Palafrugiños proposem l'hora del peix fregit.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 Bon dia, torna l'hora del peix fregit en aquest matí de divendres 14 de juny i avui tenim un programa en el que posarem el focus en les múltiples activitats que hi ha a Palafrugell aquest cap de setmana, però també tindrem la mirada posada en les constitucions dels nous plenaris dels ajuntaments d'aquí de, de la comarca, també el de Palafrugell, eh, doncs posarem la mirada també, tindrem eh, una mirada posada en, aquests, eh, en aquesta en aquest nou govern que s'ha de formar a partir de demà. Tancarem, però, aquesta primera part de l'hora del peix fregit eh, amb un altre tema ben diferent i conversant amb el president de la Fundació Ernest Murató, el senyor Enric Frigola, i és que aquesta tarda comença el segon cicle de conferències al voltant de la l'Havanera, avui eh, amb una xerrada dedicada al gran Josep Bastons. I d'altra banda, a la segona part del programa tindrem doncs la segona part de la càpsula d'animals de companyia amb la conversa amb Àngel Viladegut, responsable de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont del Baix Empordà. Avui posarem la mirada en l'abandonament d'animals de, de companyia que es produeix... Durant l'estiu, sobretot, un repunt. Comentarem amb l'Àngel Viladegut aquest tema i acabarem el programa d'avui amb l'Ester Mollera, psicòloga de l'Espai D'Ona. Per tant, molta teca per endavant, així que comencem. Tot dia més, com tu, amb la presència d'en Rafael Corbí, perquè m'acompanyi en aquesta primera part. Bon dia, Rafel. Molt bon dia el matí. Aquí Molt estem, benvinguts. eh? Una altra vegada tornem a estar aquí divendres més, uh, baixa't els auriculars. Que sí, alguna cosa ets... serà... passa. són els teus o són els meus? Aquests estan baixets, eh? Jo diria, però bueno... Doncs els hauré de baixar si una cas. mica més i quasi no sentir-me, perquè això jo hauré de parlar flux. <ríe> Molt bé, a vegades passa això, doncs... que ens, ens, ens estimen tant que ens xiulen. Sí, eh? i tant, i tant. És uh, un xiulet uh, <ríe> que no és gaire agradable. Eh? No, gens. <ríe> doncs, uh, amb què començarem avui? Vinga. Doncs uh, comencem en la Biblioteca de Parla Frugell. Bona bueno, no perquè disposa d'una tablet gegant no en tinc ni idea de què és no, m'imagino ja una, una persona amb una tablet allà així que li cau a sobre no, no, perquè està posada a terra vull dir, no, no, no, la gent que no pateixi que no, no s'ha d'agafar està posada en eh, un, un recipient podríem dir, una espècie de, de cup i a sobre hi ha la tablet i per tant de mainada i també la, la, les famílies hi poden fer-la servir i aquesta tablet gegant de la que disposa la Biblioteca de Palafrugell és gràcies a la col·laboració dels serveis centrals de biblioteques de Girona que ha iniciat un projecte pilot amb una tauleta, que és com es diuen en català d'aquesta mida gegant per la secció infantil i juvenil de l'equipament cultural de Palafrugell la missió d'aquest aparell és que la tauleta sigui una eina d'introducció de les noves tecnologies a la biblioteques i també per al públic familiar assistent. A més a més d'ajudar a l'esbarjo, també favoreix l'aprenentatge i l'educació dels infants i joves en l'àmbit digital. No obstant això, sempre es recorda que hi ha d'haver-hi l'ajut i la supervisió dels pares i el personal de la biblioteca. Actualment, les biblioteques públiques gironines que disposen d'una tauleta d'aquest estil, a eh, la sala infantil, són les dels municipis de Roses, Sant Feliu de Guíxols, Vidreres i ara també Palafrugell. A la tauleta gegant s'han instal·lat unes quantes aplicacions per a diversos nivells d'edat que poden variar al llarg de l'any segons el moment i les necessitats de la comunitat d'usuaris i dels objectius de la biblioteca. Per tant, si aneu cap a aquesta secció infantil i juvenil de la biblioteca, podreu observar aquesta tauleta que es veu ràpidament. Eh? Una tauleta abans era allò que posaves al costat del llit o, o el menjador per posar el gintònic. Ara, doncs, també té aquesta... Anem, anem afegint definicions. No, no, no? no, poseu, no poseu el gintònic a sobre aquesta tauleta, eh? això no. No, no, no perquè si sinó... no... <laughs> Tenim una gent que som els amics nostres de la nostra emissora i sempre estan a nosaltres, a veure si la sabana que ve podem parlar-hi, perquè el festival Itacà, un dels més importants que es fa a casa nostra, ets ha exaurit les entrades de la nit de revilla de Sant Joan a l'Estartit, i ja fa temps que ho fan i la veritat és que funciona molt bé. Sí, l'any passat eh, hi vaig anar, dir, i aquest any no hi podré anar perquè ens ha agafat eh, amb els pixats al ventre, podríem dir. I com és això? Perquè no però... tens entrada? No, clar... Eh... Però tu, tu ets jo l'amor de la ràdio, escolta, tu... Sí, però no és només per mi l'entrada, ah, som uns quants, <ríe> <ríe> ens hem quedat tots. Ara, quan he vist la notícia, els he començat a passar... Bueno, quan ho vaig veure ahir, vaig començar a passar, els he dit, hòstia, heu agafat les entrades i ningú no l'ha agafat. Doncs dic-li a la meva dona que n'ha agafat un cap de setmana els tardit per estar tranquils, ah. i mira el calcical. Hòstia, doncs sí, doncs sí, una nit de, de concerts que ara repassarem, eh? Uh, 5.000 són les entrades que es posaven a la venda no i bé. ja s'han uh, exaurit sold out, que és com es diu així en llenguatge anglosaxó eh, per la rebella de Sant Joan del dia 23 de juny a l'Estartit. El, el festival doncs, ha penjat aquest cartell d'entrades esgotades per aquesta batllada que comptarà amb les actuacions de, de noms molt destacats, com són els dels Catarres, o Grasses, també Roba Estesa, Lil Dami i Serial Killers. Per tant, no m'estranya que s'hagin acabat i, per tant, aquella gent que, com jo, s'hagi quedat sense entrades, doncs, ja ens està bé per anar sempre a última hora. Eh? El festival també ha anunciat que queden menys de 1.000 dades pels concerts del dia abans del dia 22, que inclou els concerts de Be Richardàrech, Dr Prats i CO2 Sound, Pupiles i Vàndal. Davant la lleu de peticions i consultes rebudes, el festival doncs, ha informat que el dia 23 de juny no es vendran entrades a taquilles en haver-se esgotat l'aforament previst. Així mateix, indica que només es vendran entrades a taquilla el dia 24 si no s'esgoten durant els pròxims dies. El festival informa que els abonaments que inclouen les entrades al concert i allotjament en càmping també estan exaurits des de fa setmanes. Ithaca registrarà, doncs, enguany la millor entrada durant la doble nit de concerts de Sant Joan i superarà àmpliament els més de 8.000 espectadors que vam assistir-hi l'any passat i que ja va ser una xifra de rècord. La majoria de concerts ja celebrats aquesta edició d'Itaca també han esgotat les entrades. Així mateix, els concerts previstos per a les properes setmanes mantenen un molt bon ritme de venda, com les actuacions de Marc Parrot, que ja ha esgotat una de les tres sessions i ofereix últimes entrades a les altres dues, on eh, Diego els cigala i també que ja registra una ocupació superior al 60%. No riquis, que l'última vegada bares a riure, eh? No, no, no. Que ens coneixem. En... Diu el Sigala, doncs, amb l'actuació que és el dia de les habaneres, l'endemà de les habaneres, no?, ah, que l'any de Palafoixella, la platja del Porbó. Mm. Mm. Doncs ja podeu adquirir aquestes entrades. sol·licitats a l'agenda gent Cultura i Acció, perquè amb aquestes xifres es demostra una vegada més que la feina que, que fan és molt bona. Seguim, ara mateix, amb la segona oportunitat d'existir a l'experiència sorera. L'experiència sorera sona molt... una experiència molt bona, molt vital, sí. que ofereix el Museu del Sulu de Palafrugell I això em penso que t'ho han explicat. Sí, m'ho va explicar la, la Laura Requena, ens ho va explicar a nosaltres, i nosaltres us ho vam oferir, crec que va ser dimecres, eh, l'informatiu. Ho podeu recuperar, aquesta conversa, amb la Laura, a, la, a través de la nostra pàgina web. Avui us oferim aquesta informació en format breu. Del tap a, de l'arbre al tap i del tap a la taula, és com s'anomena eh, aquesta activitat que consisteix en una demostració de pela de, de suro a llofriu una esmorzada peladors al Museu del Suro que a més a més inclou una visita guiada i una degustació per acabar de vins de, de la dominació d'origen a Empordà la Laura, com dèiem, ens va donar el detalls d'aquesta activitat a Ràdio Palafrugell i primer de tot ons ens explicava que l'activitat comença amb aquesta visita al bosc de Llofriu per fer l'extracció del suro. Això a primera hora, cap a les 9 del matí perquè ens comentava que era quan l'alzina doncs, li va millor que es aquesta pela. A continuació... Està, està adormida i no se n'entén gaire. Bueno, són coses de la natura i segur que estan ben estudiades. No, no, segur, segur que ho saben. Després d'aquesta exhibició doncs, es passaria a fer aquest esmorzar de surers, de Paladós al Museu del Suro, i on també s'inclou aquesta visita cultural guiada. I per acabar, l'activitat finalitzarà amb una degustació de vins de la denominació d'origen Empordà. D'altra banda, també hem de destacar que a més de Palafrugell, aquesta activitat doncs, també es fa a Caçada de la Selva eh, en aquest cas, aquesta de l'arbre al tap i del tap a la taula té lloc els dissabtes eh, així com els diumenges és a Palafrugell Aquestes activitats s'allargaran no només aquest cap de setmana sinó també el dia eh, 23, també el 30 i també les dues primeres setmanes de juliol que corresponen al 7 i el 14. Per tant, si voleu més informació, doncs podeu trucar al Museu del Suro, el 972 30 25, i allà doncs us atendran i també podeu fer la vostra reserva per algun d'aquests dies que es durà a terme aquesta activitat. Recordeu, els dissabtes té lloc a caçar, amb una visita, doncs, una ruta literària en aquest cas, i els diumenges al Museu del Suro amb aquesta visita guiada i també amb aquesta doncs, esmorzar i un tastet de vins que sempre va bé. No sé quan t'ho has de fer venir bé, però sempre parlant de menjar, sempre. sempre. No, no, no, d'una manera o una altra, si no és perquè ens fan un dinar, és perquè ens fan un esmorzar. Crec que no hi ha res més, avui. No? Sí. Molt bé. Aquestes hores del, del matí ja, ja ens toca. Uh, anem cap a Sant Feliu perquè veig que tenen algun problema amb una de les escoles de Sant Feliu de Guíxols, l'escola Gaziel, i han iniciat i continuen amb una tancada. Doncs sí, eh, ho hem anat explicant les darreres setmanes i és que doncs, els pares i mares segueixen tancats a l'escola per demanar al Departament d'Educació que no suprimeixi un dels dos grups de P3. Avui fa 12 dies que l'AMPA va decidir començar aquesta acció de protesta i de moment no tenen previst aturar-la. Així, el president de l'AMPA de l'Escola Gasiel, Daniel Puntonet, assegura que els pares i mares seguiran a partir d'ara la reivindicació i buscaran noves vies de protesta. Hem de recordar que l'AMPA havia posat com a data límit de la tancada aquest passat dimarts. Això, però, es va quedar en no res quan ahir mateix es van fent públiques les prescripcions en primera, segona i tercera opció i en veure que la supressió de la línia es mantenia, Punto Net doncs, explica que la tancada es mantindrà i que s'organitzaran tallers i activitats per continuar aquesta tancada. En aquest sentit, l'AMPA va celebrar dimecres al vespre una reunió extraordinària per decidir què fer a partir d'ara. Per la seva banda, ensenyament apunta que si durant els propers dies i abans de començar el curs escolar les matrícules haguessin incrementat, es mantindrien les dues línies per tant, tot queda a l'espera doncs, si les inscripcions i preinscripcions eh, pugen per mantenir aquesta segona línia qual, qual reclamen i fan aquesta protesta els pares i mares de l'escola Gasiel. Doncs a veure si tenen més gent i poden continuar amb aquestes dues línies que sempre s'interessin per la mainada. Els joves, ja no parlen dels petits, dels de P3, si no us dono mica més, no sé si són de P5, no? no, no són, més, no. més. Més, ja, més? Ja 18 anys. Ja. La, fasta, la fantàstica adolescència. Sí. Els joves de Palafrugell decideixen a partir de com volen participar en el municipi. L'àrea de, de joventut de l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició dels joves Palafrugell tens una enquesta perquè expressin com creuen que hauria de ser el Consell de Joves. Totes les persones que la responguin podran dir quins objectius creuen que hauria de tenir, quin format i quin són els temes més importants que hauria de debatre. Per tal, a més a més d'adaptar-se millor a les necessitats dels joves, des de la joventut s'ha creat un qüestionari que poden respondre eh, totes aquelles persones del municipi mitjançant un telèfon intel·ligent, una tauleta o un ordinador. Per fer-ho només cal escanejar un codi QR que es troba en els cartells que hi ha distribuïts en diferents establiments del municipi, així com també a la nostra pàgina web trobareu aquesta notícia i també hi ha el cartell amb aquest codi QR que, que podeu doncs, accedir a aquesta enquesta. D'altra banda, també es pot fer eh, omplir aquest formulari a través dels enllaços disponibles a l'Instagram i el Facebook de Can Genís. Els resultats de l'enquesta, que estarà activa fins al 20 de juliol, es donaran a conèixer en una trobada que es farà el proper mes d'octubre. En aquesta mateixa trobada també s'exposaran com s'aplicaran les propostes per millorar el Consell i es presentaran els projectes que es portaran a terme durant el proper curs escolar 2019-2020. Hem de recordar que el Consell de Joves va néixer el 2017 com a proposta de la Mesa de Salut amb l'objectiu de fomentar la participació de la població entre els 14 i 29 anys en els òrgans de decisió. Seguim amb informacions ara mateix des de Begú a l'hora del peix fregit, perquè 11 dels 14 horts comunitaris ecològics de sot de Begú han estat adjudicats. Ja és allò que et l'hort, però és, ara ha canviat una mica això. Uh, efectivament, <laughs> 11 de les 14 llicències d'ús privatiu del domini Públic dels Horts Ecològics Comunitaris a sot del municipi han estat adjudicats ara que s'estan acabant d'adequar a l'altre costat del vial de circunvalació, davant per davant de l'aparcament del Sot d'en Ferrer. Els beneficiats del horts són 10 particulars i l'entitat l'esplai autèntic de Begú a partir d'ahir dijous eh, s'ha iniciat la formació dels hortolans a l'espai Mars d'en Pink, la formació a través del tècnic de Càritas Malco Negre que també és el que fa aquesta formació per als hortolans d'aquí de Palafrugell i a més a més eh, acompanyat doncs en aquest cas de la tècnica de Medi Ambient Begurenca, Gemma Boada combinarà quatre sessions de participació comunitària amb quatre d'agricultura ecològica Els tres horts que no es van adjudicar de moment quedaran disposats fins que es torni a obrir el procés de selecció. Respecte als 11 adjudicats, les llicències es van atorgar amb una sèrie de condicions. La principal és que la durada és d'un any, prorrogable fins a 4 per mitjà de pròrrogues anuals. Tàcites. També es deixa clar l'ús dels horts, ja que només es pot fer conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, al que s'han adjudicat l'or. Ara hauran de pagar, a més a més, un preu públic que és de 60 euros anuals, a més de pagar una fiança que és de 100 euros. Al mateix temps, des de l'administració es vol potenciar la gestió adequada de les deixalles i la de l'ús de l'aigua. Es vol que els hortolans participin de les jornades de treball comunitari com també que mantinguin l'or cultivat durant tot l'any. D'altra banda, s'haurà de facilitar l'entrada als horts a grups escolars que, sota la direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles despedir per el món Tornem a més qüestions ara mateix a la inauguració de la nova exposició temporal que té una bona estona en el temps, perquè em feixo que és una exposició que podem veure gairebé durant un any a la Fundació Pla al carrer Nou de Palafrugeella. El primer artista que vaig conèixer, així és com s'anomena aquesta nova exposició que es podrà visitar, com tu deies a partir de dissabte i fins al 3 de maig de l'any que ve de la Fundació Josep Pla. En aquest cas, Josep Pla definia Joan Baptista Coromina, que és el protagonista d'aquesta exposició, com el primer artista que va conèixer. Aquesta és una exposició que arriba del treball conjunt de la Fundació Pla i la Fundació Rafel Masó. Coromina va ser col·laborador de l'arquitecte gironí Rafel Masó, per al qual va fer molts treballs de ceramista, escultor i pintor. D'altra banda, la relació amb Josep Pla no va sorgir fins que el bisbalenc va ser nomenat director de l'Escola Menor d'Arts i Indústries de Palafrugell. En aquest sentit, l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, destacava en aquesta sintonia els detalls d'aquesta exposició. Bé, doncs, aquesta exposició temporal d'aquest any, que inaugurem dissabte a les 7 de la tarda, i que aprofito per convidar tothom a venir a la inauguració, doncs, sorgeix d'una proposta de la Fundació Rafael Masó de, de Girona.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 Doncs la inauguració serà demà a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència d'Urol Ponsatí Morlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, i Jordi Falgàs, comissari de l'exposició i director de la Fundació Rafael Masó. Nosaltres doncs, us recomanem que assistiu en aquesta, en aquesta inauguració i si no, doncs, com dèiem, teniu fins al 3 de maig per assistir-hi i també doncs, us recordem que podeu recuperar íntegrament aquesta conversa amb la directora de la Fundació Josep Pla a través de la nostra pàgina web, a radiopelafrugell.cat. Arribant gairebé al final d'aquesta primera part, hem de fer esmenten d'aquell text que ens deien quan sortia un papa, te'n Allò de l'avemus papam? La blanca, no? Sí, la fumata blanca. Ara haurien de dir avemus pactum. Avemus pactum, perquè ara està molt de moda, eh, això dels pactes. Jo n'hi do. I, I cada vegada són més incomprensibles alguns, però bé, els altres no parlem d'aquí, no parlem d'aquí, eh? no, no. Comencem per fora sí. de casa, començarem primer a begur i és que sempre per begur i Esclanyar, Junts per Catalunya, i tots per begur i Esclanyar, i més begur i Esclanyar, veure, han tot, signat... <ríe> s'ha de tenir en compte Esclanyar, eh? Sempre s'ha de tenir en compte aquests eh, municipis, eh, doncs, gropers al territori gros. Tornem-hi. Comencem, doncs, amb begur i és que sempre per begur i Esclanyar, que és el mateix que Junts per Catalunya, al final, tots per Begú i Esclanyà, i més Begú i Esclanyà, han signat el pacte de govern tripartit a Begú. Maite Selva, de Junts per Catalunya, serà l'alcaldessa del municipi durant els propers quatre anys. D'aquesta manera queda fora l'actual govern, l'actual alcalde, Joan Laureiro, d'Esquerra Republicana. També han acordat les tinences d'alcaldia. El primer tinent alcalde serà Eugeni Pibernat, de tots per Begú, i el segon serà Jordi Carreres, de més Begú i Esclanyà, i per finalitzar el tercer serà Pere Feliu, de Junts per Catalunya. El nou govern comptarà amb set regidors al ple local, consolidant una important majoria dins un consistori amb onze cadires. Per tant, doncs es trenca la formació d'Esquerra Republicana i Tots per Begú, que era la que formava fins ara governa a la localitat de Bagorenca, i per tant Joan Loureiro es acomiada d'aquesta alcaldia que posseia fins ara. D'altra banda, també hi ha hagut més pactes a nivell comarcal, el repassàvem ahir a l'informatiu, és a Calonja i Sant Antoni, on també una coalició de diverses formacions deixarà fora del govern l'alcalde sortint, Jordi Soler, de Junts per Catalunya. L'acord engloba Esquerra Republicana, avancem, i republicans de Calonja i Sant Antoni, Miquel Belllloc d'Esquerra serà el nou alcalde del Muni amb el suport també de la CUP que quedaria fora del govern. Els signants del pacte consideren un èxit històric haver tancat aquest pacte i els quatre grups asseguren que volen liderar un canvi a Calonge i Sant Antoni. Jordi Soler, en un comunicat de premsa, explicava que va proposar un pacte sòlid de govern Esquerra Republicana amb un 2 més 2 dos, dos anys per Jordi Soler i dos anys per, en aquest cas, Miquel Belllloc, però en aquest cas no va rebre cap resposta i es queixava d'aquest fet Jordi Soler que haurà d'estar 4 anys en principi, perquè mai se sap perquè això dels pactes pot canviar no un dia ser, per l'altre a l'oposició la, la, I més que l'Onjo, on hi ha hagut amb els darrers anys unes històries polítiques que no t'explico Eh... Uh... Anem cap al terrer penso que tema de, dels que tractem... amb aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit... i és el tret de sortir del cicle de conferències La Venera... ahir i avui amb un bon amic de la casa i també de, del món de la ràdio. Mm -hmm. I tant, tindrem Enric Frigola, ara el saludarem... d'aquesta segona edició d'aquest cicle de conferències... que es dona avui per començada... i en aquest espai de l'Hora del Peix Fregit... doncs la tancarem conversant amb el president de la Fundació Ernest Morató... i també doncs, director de Ràdio Estel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 no eh, anem ni molt menys en ànim destructiu, sinó mm -hmm. amb ànim de reflexió sobre el poder actual i a veure si podem aportar alguna idea per, de canvi de cara a algun futur, si és que aquest canvi es fa necessari. Sí. Després, el divendres 12 de juliol, eh, en Ricard Valil, eh, que ha fet un llibre que es diu Recull de veneres i cançons a taverna de l'Empordà, amb la Tania la Tània Bàvil, que és la seva filla, cantant i musicoterapeuta, i ja eh, el dia 9 d'agost, eh, una mena d'homenatge al compositor eh, Salvador de Bau. Potser no és tan conegut pel gran públic eh, com Josep Pastons, però eh, en el seu dia va fer una feina extraordinària en el món de la música, en el món de la cobla i també en el món de la l'habanera.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 'homenatge eh, als presidents que ha hagut a la Fundació des dels seus inicis fins ara eh, que, es, que es farà per la Frugell uh -huh. i que volem donar-hi un especial relleu però en farem d'altres i alguns d'ells, diguem-ne de caire molt popular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 jo crec que ben aviat tornaré a trepitjar els carrers de Palafrugell, que últimament doncs, són com la meva segona ciutat. Doncs, uh, aixi... El meu segon lloc de residència perquè m'hi passo moltes hores. Així ho desitgem, Enric. recuperes Recupera't i fins aviat. Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau. L'Enric Frigola l'hem tingut aquí entre nosaltres. Anem cap al final d'aquesta primera part. Anem a saber si aquest cap de setmana serà com tots els caps de setmana, que hi ha vent i plou i tot això. Escoltem, doncs, l'Enric, que es dir Enrique Frigola, no? Enrique Moltó. L'Enrique Moltó, professor i geògraf de la Universitat d'Alacant. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia a tots. El temps previst per a aquest cap de setmana és prou tranquil, tot i que poden quedar algunes restes de velocitat durant el matí, al llarg del cap de setmana, com d'haver. La situació es quedaria totalment tranquil·la, amb temperatures màximes per damunt de 25 graus i mínimes que continuarien al voltant de 15. Per tant, encara no venen grans calors, però sí que la situació és totalment estable i diguem que entre primadral i estival ja per aquest cap de setmana. Doncs apa, sembla que tindrem un cap de setmana tranquil·let, amb bones temperatures i... Amb anar a la platja, després hi aquestes aglomeracions, però mica, bueno, això una són una les altres coses. Eh? Els homes del temps m'agradaria que fossin com els germans Marx. Aquesta és la previsió del temps, però si no li agrada, em tinc unes altres. <ríe> eh? Doncs amb aquesta previsió, que crec que agradarà a la majoria de gent, doncs hem arribat al final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit. Nosaltres us deixem amb uns quants consells publicitaris i a la tornada, recordem, tenim la segona part de l'entrevista amb Àngel Viladegut, el el gerent, podríem dir, de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont del Baix Empordà, d'aquí a Palafrugell, i també tindrem a l'Estet Mollera. Per tant, doncs, no marxeu, que tornem de seguida. Fins ara! Comercial empordanesa del motor. Taller oficial Fiat.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 Cap Roig Festival presenta si fer Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, Pastora Soler, Ramon Mirabet, la família del Super3, Ara Malikian, Ainhoa Arteta i molts més en concert. Del 12 de juliol al 21 d'agost a Calella de Palafrugell no et pots perdre Cap Roig Festival. L'has de viure. Compra la teva entrada a caproigfestival.com You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 Nuestro amo ya se fue a su trabajo, la casa estaba vacía, ahora nosotros mandamos. Hay muntañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan la televisión. Nos olemos el trasero, asustamos al gato, mordemos... Tornem de la pausa publicitària en aquest magazín de l'Hora del Peix Fregit d'avui, divendres 14 de juny. I com us hem dit a l'inici del programa, doncs tornem amb càpsula relacionada amb els animals de companyia. En aquest cas, enfocant doncs, en la segona part de l'entrevista que Àngel Viladegut, responsable de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont de Palafrugell del Baix Empordà, doncs, eh, ens va concedir la setmana passada. A l'inici d'aquesta setmana us oferíem la primera part relacionada amb l'actualitat de l'associació, de la protectora i a continuació us deixarem amb la segona part en la que ens centrem doncs, en la campanya d'estiu no? si noten un repunt en l'abandonament de gossos i també conversarem doncs, de l'abandonament de sis cadells de gossos que van patir fa un parell de setmanes a l'associació Rodamont i que van difondre el vídeo a través de les xarxes socials i es veu doncs, com aquestes dues persones doncs deixaven el gossos i també parlarem de gats. Us deixeem amb aquesta segona part de l'entrevista amb Àngel Viladegut de l'Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà Rodolf. Com està aparttar el mig perric?? <t 'en> <t 'en> Hem parlat doncs, de, de tenir-los identificats, també doncs, dels abandonaments i, i posar una mica més la mirada en això. Uh, ara arriba l'estiu uh, molt... està en la consciència de tothom no? que a l'estiu és quan hi ha més abandonaments això encara es produeix o ja ha passat sí, a millor vida? Sí, és cert, però aquí tenim diguéssim, el, a l'estiu ens ve dues vegades les temporades de Cacera uh -huh. és un lloc eh, rural, doncs n'hi ha en contra Barcelona, no? Barcelona, doncs allà no n'hi ha i mm -hmm. els abandonaments es fan més a l'estiu. Sí. Aquí tenim dos estius. El juliol és el mes, mes eh, que més abandonaments ja i després és a la tardor quan comença les carceres. Mm -hmm. I, però tampoc que, sí que puja, però potser un 20% més d'abandonaments de, de, de, de, de, de l habitual. Ara, en aquests moments, estem en abandonaments uns 229 durant aquest any. O sigui, no, abandonaments, no, perdona. Gossos que s'han recollit, no vol dir que estiguin abandonats. Uh -huh. Miren que són perduts i són recuperats, que no sé la xifra ara, no ho no sí. he mirat, I, i, i en els que estan abandonats. Que un 37% dels gossos que recullen pertanyen al municipi de Palafrugell. Bé, bueno, pertanyen. No vol dir que siguin de Palafrugell, vol dir que s'han abandonat aquesta zona. Mm -hmm. I s'abandonen més aquí que la resta del Baix Empordà perquè perquè nosaltres estem aquí. i sí, no Seria injust dir que els de Palafrugell són sí. cívics. No? Ara fa uns dies doncs, vèiem un, un vídeo no? de de com persones, bueno, persones, podem dir entre cometes, no?, perquè sí. si fan això, doncs, eh, anaven amb el cotxe fins a l'entrada de, del vostre, de la, de la protectora, entraven, deixaven una caixa amb, amb gossos, sí, amb sí, uns cadells. Sí, sí. Això no sé si és molt habitual, Àngel, o...? Això eh, passa i, i és una... O sigui, el, que, el que ha de fer Sí que és una cosa que passa, però no és que passi molt sovint. Aquest, sobretot passa aquesta època de l'any. Eh, doncs, eh, per què? Perquè la gent no esteritza els gossos i, a més, aquesta persona que va vendre un escadet, que el vam saber qui és i el vam acabar sabent qui era, mm -hmm. doncs és a la Bisbal. O sigui, que la Bisbal tampoc no ens pertany a nosaltres. Suposo que... No sé si va vol, poder mirar de... Nosaltres no li haguéssim agafat el no pertany a, a els convenis que tenen en, en... Com pot tindre pel fuixell, no? Uh -huh. Ells tenen un altre conveni amb una altra productora i no sé si va mirar de fer-ho allà o no va mirar a fer allà, la qüestió és que va vindre de nit a deixar-nos-los allà i doncs el... nosaltres doncs això ho perseguim perquè no veiem que passi i creiem que la gent ha de mirar que no, no tindrà cadallades, perquè un dels principals problemes dels abandonaments són les cadallades indesitjades mm -hmm. que, és, que això es tradueix en donacions forçoses a la gent que li regalen els cadells que aquests cadells acaben després quan tenen sis mesos abandonats Clar, és, és, és una font no? de, de, dels abandonaments, podem dir Eh, ens comentaves que heu pogut identificar aquesta persona que va fer aquest abandonament. Mm. Eh, em comentaves abans fora del micròfon que vosaltres voleu no? que hi hagi conseqüències eh, uh, sí. per, a aquestes, per a aquesta gent que fa això. Eh, hi ha alguna llei o alguna... Sí, sí? sí, sí és, estar, és un abandonament. Un abandonament és una falta greu eh, administrativa i es tramitarà mm. aquesta denúncia. Això després de potser fer una denúncia, després ja passa a Mossos d'Esquadra, això? No, és tema això, de policia de... Local? això no, això ha de ser a través de, de medi ambient, mm -hmm. de la Generalitat, de medi ambient, i, i es fa una, una sanció administrativa perquè és una falta. D'acord. Si fos abandonat en circumstàncies que haguessin corregut perill la vida d'aquests animals, llavors és un delicte, llavors sí que és penal. Mhm. Però com que ho va fer a dintre d'unes gàbies i eh, estan tancats, sí. no te corren cap perill, doncs, eh, doncs és una falta. Una falta, doncs, bueno... Una falta Molt bé. Al final, doncs, sempre anem a parar mateix, no? Intentar, doncs, conscienciar, intentar, doncs, que, mm. implantar aquesta pedagogia dins de la gent, doncs, que té animals de companyia. Ens hem sentat molt amb, amb els gossos. Vosaltres també teniu gats. Suposo que també recolliu gats de, del carrer que s'han perdut. Poder, així com en els gossos, estar més... Uh, encara que les dades tampoc ho diuen no? però que, que sí que es, es posa més el xip en tema de el, gats, el gats el gats és un 2% és, és, és, molt, baix. és molt baix malgrat que podria ser més uh, malgrat que no els treus a passejar però sí que és més fàcil sí, que s'escapin se no? sí, però el, el que passa és que el gat, o sigui, és gat el gat és, forma part de la fauna urbana de fet aquí a Palafrugell L'Ajuntament de Palafrugell fa una feina extraordinària aquí a, a, amb els gats, control de colònies eh, que hi col·labora problem amb ells. Uh -huh. eh, doncs eh, els gats n'hi han a Palafrugell ni amb moltíssims al carrer. I, i s'està treballant molt. es doncs, fent campanyes d'estilització que regeixxi les poblacions pelè no crivin i es fa una feina formidable des de l'ajuntament en aquest sentit. Uh, el, uh, per això els gats passen més inadvertits un, got, un gos pel carrer doncs mm. no el veuràs perquè si el veus segur que algú el recollirà o la policia però un policia ve un gat no saps identificar si és un gat domèstic Clar. de carrer per això passen més inadvertits mm -hmm. i els gats que vosaltres trobeu o que fins i tot, no sé si es recolliu han agafat algun, mm -hmm. sí, que després sempre recuperar el propietari i marxa identificat mm -hmm. perfecte, i en canvi, no sé si clar, aquests gats que, de carrer, que vosaltres podeu arribar, és més complicat, no? perquè un gat al final si és més salvatge, podríem dir no es deixa agafar no, i després ja per perdonar lo és, és impossible no, no, no, no. els gats o sigui, la, el gat és un animal de que he viscut tota la vida al carrer sempre n'hi ha hagut i, i el que es fa són campanyades d'estilització perquè no proliferin uh -huh. i tornar-los a deixar al seu lloc d'origen i tindre colònies sanejades i controlades i això, però Gat també aquí a Palafrugell també fa una bona feina i, i, i es, jo crec que en, en 5 o 6 anys a Palafrugell estarà bastant sanejat el tema dels Gats, que no fa dos o tres anys per a Palaflugell tenia un problema de gats enorme mm -hmm. i ara s'està reduint bastant, ara les cadallades que a són menys les colònies no es van agrandint s'està sí, mm -hmm. fent feina doncs Amb aquesta bona feina doncs arribem cap a la part final d'aquesta conversa ens hem centrat molt en els abandonaments també amb la vostra situació que ens has dit doncs, que ha reduït el nombre de, de gossos que teniu a, a la protectora en sí. Si. per tant això vol dir que hi ha aquesta, aquesta ratio, dir, entre gossos que trobeu, que recolliu, i els gossos que són adoptats per part de la gent, doncs és, és, és positiva. Per tant, doncs cal seguir aquesta línia, no? Vosaltres continueu fent aquestes també campanyes de... Sí, no, no, no, pararem, no pararem perquè els resultats són molt positius, i, i de fer la nostra feina no és acumular gossos, sinó buscar-los una, una sortida i, i, i dedicar-nos molt a sensibilitzar la, a la població i treballant les administracions públiques doncs, eh, per exemple ara estem intentant doncs, que amb la Generalitat de Catalunya doncs, que la llei, la llei dels gossos perillosos no siguin per les raça, sinó pels antecedents que tenen els, mm -hmm. els animals no? No nosaltres tenim allà moltes races que són considerades perilloses i no ho són però gens i, i hi ha altres que no ho són que sí que ho són Sí, o no, no es pot eh, considerar un gos potenciament perillós per a la raça que és. Sí, al final de ha aquests estigmes, podríem dir, no?, sobre certes races i a vegades doncs, vosaltres que teniu el tacte de diari doncs, podeu conèixer si un gos, malgrat que sigui d'aquestes races eh, perilloses, doncs si vosaltres el tracteu, si és un gos manso i que es deixa fer de tot i que no comporta problemes, doncs després també és una bona opció. per. Eh... Bueno, jo estic segur que si, fes, si, si es pogués fer un estudi en eh, tots els gossos que han tingut episodis d'agressivitat estic segur que els pitbulls no serien els més agressius però passa que si em mossega un pitbull eh, és, és notícia si em mossega un llorçai és una anècdota mm. sí. clar, clar. i els pastors alemans eh, la seva mossegada és molt més forta que la d'un pitbull I, i han tingut episodis d'agressivitat mm -hmm. també partant no, jo crec que s'ha eh, fet una un, un, s'ha fet una publicitat una mica Sí, també per películes i i tot, no? En sortien, on sortien d'onts aquest tipus de gossos que eren com eh, feien aquestes baralles o sí, coses d'aquestes. Son sí, també... gossos que són molt forts mm -hmm. i molt àgils. I, i llavors doncs eh, som espectaculars a l'hora quan es barallen i per això doncs els utilitzen en baralles mm -hmm. perquè tenen aquesta fortalesa i, i que, que, que no que no paran mai fins que un dels dos en canvien a terrasses que es mossegarien i pararien a... quan un creu que hi ha guanyat.. Sí. Bueno, això ha entrat doncs, dins de la consciència, també és bo doncs, trencar aquests, uh, aquests mites no?, entorn doncs, aquestes races. Doncs Àngel, no sé si vols afegir alguna cosa, si vols doncs, dir si algú que ens està escoltant doncs, també vol col·laborar amb vosaltres en el sentit que doncs, ja sigui donant material o fins i tot doncs, això, no? anant a, a passejar els vostres... Que, que vinguin a passejar, a banyar, a banyar els gossos, a raspallar-los, que els hi fan un gran favor i que ens ajudin a, doncs, a buscar ls i famílies que tenim molts i molts gossos que són preciosos i que, que estarien encantats de poder trobar algú que els pugui cuidar. Mm -hmm. Per últim, vosaltres que tracteu cada dia amb ells, si hi ha algun gos que s ha, doncs, ha estat molts anys amb vosaltres o molts mesos, no costa, al final, de... deixar-lo anar? O ho penseu, carai, és que... Mira el vincle que es crea. A, als gossos i, i nosaltres no? que han donat eh, algun gos que l'han adoptat i ens han tingut que tornar perquè no, no els hi menjava i quan ve allà és feliç i quan l'han adoptat tenim el cas d'una gossa que l'han adoptat dues vegades de dues vegades ens l'han tingut que tornar i eren gent que els venia a passejar cada, cada, quasi cada dia però per passejar ja els estava bé però ella volia tornar allà Curiós, sí, això, eh? sí, mm. sí. I, I no els hi menjava, no els hi menjava i, i, la, i els que van a que em fa pena perquè jo sé que està feliç aquí i jo, li, jo la vull tindre però, clar, si no està bé aquí. Clar. Vol estar allà i diu que és que era un vincle i clar que se'l creu però és més satisfactori. hm mm. Molt bé, doncs apa, tothom que vulgui passejar, que vulgui passar una estona amb aquests eh, gossos que, que teniu vosaltres a, a l'associació, doncs que, que s'apropi fins allà o pot enviar també un correu a través de la vostra sí, pàgina web, eh? Ja pot vindre quan vulgui, dintre dels nostres horaris i o enviar un correu electrònic Uh, també poden col·laborar fent-se teaming ja en tenim moltes maneres del que ens puguin ajudar Molt bé, Àngel, doncs uh, t'agraïm doncs, que hagis vingut uh, fins aquí no vegada més i ens posarem en contacte doncs, si et sembla després passat l'estiu per veure com ha anat si uh, el... hi ha hagut doncs, aquests repunts i veure com, com ha anat uh, doncs, aquesta campanya estival dels de, de abandonaments de moltes gràcies Moltes gràcies a tu Shit. But I, I Shit. Like love, Not yeah, I seguim en aquest matinal de Ràdio Palafrugell en aquesta hora del peix fregit i ho farem a continuació amb l'Espai Dona, amb l'Ester Mollera. Bon dia, Ester. Bon dia. Doncs eh, avui actarem a un tema que és eh, que potser hem tractat des de la vessant doncs, de les afectades, en aquest cas, mm -hmm. eh, però volem fer-ho doncs, des de la vessant des de, des de fora, no? Com ho veiem els que a vegades doncs, veiem alguna situació amb, algun, amb alguna persona que nosaltres tenim a prop, eh, ens estem referint a com actuar des de fora quan trobem algun tipus de, de violència, algun tipus d'agressió, eh, a vegades no és fàcil actuar i poder també mm. cal, no sé si donar uns consells, però dir com quines serien les, les línies que hauríem de seguir no? mm. des de fora. Clar, jo crec que hem de partir de dues bases, no? Um, el primer és que necessitem participació ciutadana sempre, o sigui, ja no només amb el, amb el masclisme i amb les agressions, sinó mm. inclús amb, amb situacions incíviques, no? Que crec que ja que ens molesta doncs està bé el ser agents actius en el, en el canvi de forma social, no? Amb um, i l'altra és que en les conductes masculines, sobretot en la violència, el silenci li dona força al grasó si jo callo, si jo sé que en una casa hi ha sorolls, si jo sé que, uh, sé que sento baralles al silenci, li està donant poder a anar a l'agressor, no? llavors crec que hem de trencar el silenci, ja sigui podem denunciar, podem posar-ho per per xarxar per on puguem eh? però realment és uh, parlem-ne parlem-ne, que es visibilitzi i a partir d'aquí intentarem veure què es pot fer no? clar, si jo com a no? jo vaig pel carrer i veig una agressió uh, normalment sempre hem d'intentar utilitzar Uh, un sistema que ha fet és, és a nivell de bombers per exemple el fan vale? que seria el PAS, que és eh, protegir, avisar i socórrer no? que això és com inclús amb, amb la muntanya també es fa així sí. és, primer protegeixo jo, jo el que no puc fer si veig una baralla és ficar-me allà al mig perquè no sé exactament què què passarà, per tant és jo em protegeixo, visualitzi que està passant truco al 112 ja, o sigui, mentre m'estic intentant protegir truco i em quedo allà per quan arribin els Mossos o Bombers o el que sigui perquè jo pugui explicar la meva versió, el, el que jo he vist o el que ha passat no? um, Això seria si jo veiés un cas d'agressió física en, en, una, en una, un espai públic sí. Si jo estic a casa, sento sorolls i no acabo de saber què està passant i això també torno a trucar al 112 i explico què és el que està passant i que sigui una patrulla que es presenti al domicili i que sigui la patrulla qui acabi aclarint els fets o sigui és veritat que si alguna vegada és una molt greu clar, suposo que hi podem intervenir però moltes vegades hem d'anar amb cuidado amb això, no? perquè hi ha gent que diu no, sí jo m'hi ficaria pel mig bueno, però ficar-te al mig vol dir que tu també et poses en risc no? llavors anem a veure què, què està passant truquem a agents de seguretat que tindran molta més, molt de més poder que que, que, no? que tu, sí, que ets un, no? un, un ciutadà, una ciutadana i a partir d'aquí comencem, no? Llavors hi l'altra part, i és que imaginem-nos que una amiga veia i ens comença a explicar doncs que la meva no, la meva parella em diu això, em mm. fa això... Clar, en aquest cas el que recomano és que primer no la, deixem, no la deixem sola, és a dir, li podem anar dient, ostres, doncs mira, doncs, crec que això no és normal, jo crec que no, doncs, una mica amb el discurs de què és l'amor, la, um, quines conductes de respecte hi haurien de ser, seria bé, per exemple, no, el poder enviar-la, per exemple, a l'espai dona. L'espai dona no és només el fet de, que, que tingui violència en si, sinó que a vegades pot ser que tinguin dubtes, pot fer un acompanyament... Um, si no, quan dic espai dona, pot ser qualsevol ciat, eh, d'on n'hi hagi, sí. o inclús a vegades veure... Hi ha alguns vídeos no, que, que són referents a l'hora d'identificar-te no, com, com a conducta violenta. De fet, hi ha una dona que es diu Pamela Palenciano, que va fer bueno, fa un, uns monòlegs, que, que és la seva història, en realitat, i els fa de riure, no? Uh, que es diu No solo los golpes duelen. I parla una mica d'aquest tipus d'assetjament, d'aquest tipus de violència en la que ella no va tenir violència física, però sí una violència psicològica, un control i una manipulació molt greu, no? I com mm. ho explica, crec que et fa també donar molt de compte de si jo em puc identificar en aquí o no, no? També hi ha un altre part és que també hi ha l'Institut Català de les Dones en el que hi ha el número de la violència que és el 900-9120 en el que tu pots trucar 24 hores 365 dies l'any i aquí et poden informar, és un servei és el servei de violència d'aquí de, de Catalunya uh -huh. però és un servei d'informació és a dir, que si jo em trobo una situació i no sé si he de trucar a la policia o he de trucar, no ho sé, als bombers o, o què he de fer jo puc trucar i dir, mira, ostres, estic en aquest carrer o estic a casa meva està passant això i, i no sé com actuar, no? Llavors aquí hi han psicòlegs, hi ha advocats, hi ha diferents tipus de professionals que et poden donar un cop de mà a l'hora de decidir o et donen informació de poder mirar doncs pots fer això o pot ser una altra cosa, no? Llavors, jo crec que és, aquest telèfon és molt important perquè, com que està disponible sempre, mm -hmm. a més a més no et queda gravat en el telèfon per si inclús fossis no? una dona que patís aquest tipus de violència pues que després no no, no no queda registrat. Mm -hmm. I llavors, crec que és molt important el poder fer no? També, per últim, el que et pot quedar és anar a la policia a preguntar perquè la policia no només s'hi va denunciar sinó que puc anar com a ciutadana a preguntar «Mira, m'ha passat això...» mm -hmm i no sé què fer, i a nivell judicial o a nivell més legal sí que et donarien una explicació als Mossos o la Poligacia Local de què es podria fer a nivell de... si això n'és a més, per exemple. No? Sempre hem de, de tenir en compte que podem informar, no, no, no hem de d'anunciar, no? però el fet d'informar, d'assessorar-nos, de tenir informació, ens dona molt més capacitat a de poder decidir què és el que vull fer després. Mm -hmm. es, eh, podríem dir que hi ha com dos temes, no? O com mm. dos uh, tipus d'actuacions, no? Que podem fer, una potser més des de fora quan es veu una agressió que passa en un mm. lloc públic, al carrer i, o, o, o els teus veïns, no? En cas, mm. sents sorolls estranys. Gent, doncs, que poder, eh, no hi tens relació i que també hi has d'intervenir, en aquest cas eh, doncs, si és un tipus d'agressió que és més física i és mm. més eh, o, o verbal, fins i tot, no? Amb una contundència verbal doncs, és més fàcil, entre cometes, incidir-hi mm. perquè ho veus i també és una posició des de fora uh -huh. aleshores ja ens has dit aquí doncs, mantenir la calma primer de tot i també assegurar-te que uh, tu no, no, no, no et surtis perjudicat no? uh, que hi hagi la seguretat per, per tu i després doncs avisar a partir del 112 doncs, mm. o la policia, la policia o els Mossos directament i després hi ha aquest tipus que no sé si és més complicat perquè aquesta amiga, aquesta persona mm. que et ve i et comenta certes bueno, el que li passa en la seva vida personal aquí el problema està que d'una banda pot ser que la persona afectada no ho vegi tant com un problema mm -hmm. i o de l'altra banda que tu com a amic, com a amiga ho, no sàpigues com tractar-ho perquè l'altra persona tampoc se senti ofesa o per tampoc mm. posar-te massa en la seva vida no? i poder... Mm. No, no ho has de tenir tot clar. No sé si en aquest segon grup eh, és més complicat eh, gestionar-ho, també perquè hi ha aquesta relació potser d'amistat. Eh? Mm -hmm. Clar, és més difícil perquè a vegades la persona no acaba de, no acaba de veure no, que li està passant, però a la vegada tens més oportunitats per poder actuar. No? Mm. Quan et trobes en una situació en el, en el carrer, malgrat sigui més senzill, pot ser que en aquell moment eh, et puguis quedar espantat o, o et quedis bloquejat i no acabis actuant, que això és una de les coses que moltes vegades ens passa, no? que mm. ens trobem en una situació i com que tampoc no tenim aquesta incidència social de participar a l'hora de segons quins actes a vegades també ens pot costar més no? però aquí només tinc una oportunitat en principi no? dir, mm. o, o, o truco o no truco no, en canvi amb l'amiga no? jo tinc més oportunitats no? uh, l'objectiu és poder anar quedant amb ella no cal insistir-hi molt uh, però sí que, que no deixi de, de tenir contacte no? i que quan ella potser t'explica no? uh, doncs mira m'ha passat això que anem a preguntar-li com ha sent ella no? quan ella va verbalitzant no? constantment és que em sento controlada, és que ostres, no sé, tinc por, és que és a partir d'aquí que tu pots rescatar no? i dir-li, ostres, doncs jo, la meva parella no tinc por, o ostres, jo no em sento controlada, creus que això és normal una mica des de les preguntes no? des del... però sobretot és donar-li un espai perquè torni, perquè moltes vegades quan insistim mm. de més el que fan és aïllar-se, però sí que és veritat que en una relació de violència qui, qui ha de sortir d'aquella relació és ella, perquè si no no sortirà nosaltres podem segrestar-la, no? entre sí. cometes, emportar-me-la, borrar-li els missatges d'aquella persona, um, bloquejar-li el mòbil, però si ella realment no vol sortir d'aquesta situació perquè no està preparada, perquè encara no veu exactament què està passant, acabarà tornant, perquè estan parlant probablement d'una persona, no sé si adulta, però amb prou criteri com mm. per poder tornar no? en aquella situació i, per tant, Uh, el que és important és que ella se senti uh, amb força de poder sortir d'aquesta relació si no, és, és poc probable que en surti, i és més, si no en surt el que potser és que m'aigui a mi com a amiga, mm -hmm. i per tant ja no tinc accés, no? llavors és molt important deixar una mica aquest espai, malgrat que ens encantaria agafar-la no? i treure-la d'allà mm, és ella qui ha de fer el pas perquè quan decideixen decideixen fermament i per tant, quan diuen no, realment és no i posen totes les mesures i llavors sí que és quan et demanen ajuda doncs ajudam amb, jo que sé, amb els missatges o ajudam amb això, però quan no estan del tot mmm, convençudes és estar estar allà, anar preguntant, preguntant-li com se sent però no insistir tampoc no, perquè al final, sinó, com deies tu, poder, doncs, acabes aconseguint l'efecte contrari que, que un estava desitjant, en aquest cas doncs, és important, no? com tu has dit, doncs, poder doncs, a través de, de l'assessorament que puguis rebre anunciat o, o, o en un espai d'ona o, si no, també a través d'aquests doncs, monoles d'aquesta mm. dona que tu deies, pot ser una bona manera, no? perquè l'altra persona acabi obrint els ulls, perquè poder, mm. clar, associar, això ho hem comentat moltes vegades, no? associar moltes vegades la violència doncs, amb, amb coses físiques, i no sempre és eh, el físic, a vegades mm. és pitjor, i de fet mm. crec que és pitjor, mm -hmm. eh, el, el psicològic, no? aquests mm. comentaris, aquestes... Eh, controlar, doncs, que a vegades no sembla tan perillós o no sembla mm -hmm. tant tan, sí, tan, no sembla tanta violència però al final també acaba sent violència i potser doncs, a través d'experiències de, d'altres persones és més fàcil que l'altra persona s'hi pugui identificar no? mm. Normalment parlem una mica com el com que parlàvem l'altre dia de, de l'identificació de, de, de, de, bueno, de referents. No? Okay. Quan parlàvem que les nens ens estem referents femenins, en aquest cas també ens estem referents, veure'ns, um, identificats amb una relació. O si sigui, jo em veig que em veig una relació de violència des de fora no? mm. i veig que jo m'estic identificant amb aquesta persona, és quan jo eh, em dono un cop, evidentment, però és un cop de realitat, de dir, uau, és que potser jo també estic aquí. Wow. No? Llavors, si jo ho veig, Puc intentar identificar-me, puc trencar no, la, la sensació i puc imaginar-me de dir, ostres, és que mm, jo també estic aquí. I a partir d'aquí, evidentment, puc engegar tots els mecanismes que necessiti. Però si no veig, no actuo. Perfecte, Esther. No sé si vols afegir alguna altra cosa en aquest sentit, doncs, amb aquestes relacions potser més d'amistat, en què un pugui incidir-hi i que és com deies tu, no? té més oportunitats, o en l'altre sentit doncs que tu ve, puguis veure una agressió mm. pel, pel carrer. No sé mm. si vols remarcar el fet de alguna cosa que, que hàgis comentat. Bé, bueno, jo sobretot en allunyar-me d'aquesta persona. És a dir, si com a amiga veig que la meva amiga no?, està en aquesta situació Malgrat a vegades sembla que no estigui fent res, malgrat a vegades sembla que diguis, ostres, és que estic lluitant contra una paret, és molt important estar. I encara que mm, sembla que no m'estigui escoltant, sembla que no, que no reaccioni, mm, i hem d'estar allà, almenys a la retaguardia, i dir, bueno, aquí estaré, no? per quan realment estiguis preparada, jo et donaré un cop de mà. Però no desistir, però a la vegada ser pacient, perquè no és, no és fàcil. Molt bé, Esther. Doncs, uh, moltes gràcies. Avui hem volgut enfocar doncs, aquesta càpsula més amb aquests uh, problemes, amb com actuar des de fora i t'agraïm doncs, que hagis vingut fins aquí un cop més i res, ens trobem ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies. càpsula de l'Esther mullera de l'Espai dona al voltant de com actuar quan ens trobem en una situació d'obliència masclista, ja sigui des del carrer, que ho veiem des de fora o eh, tinguem algun conegut algun proper que eh, pateix aquest tipus de violència doncs hem arribat al final de l'hora del peix fregit d'avui, divendres 14 de juny, nosaltres us recomanem com sempre que seguiu sintonitzant ràdio Palafrugell per tal d'estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà uh, us recordem que nosaltres estarem presents avui a la presentació de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell que es durà a terme a Girona i que per tant l'informatiu podreu escoltar els detalls d'aquesta presentació i els de l'hora del peix fregit doncs, ens acomiadem fins a dilluns per tant doncs, que passeu un molt bon cap de setmana